Endaiako udal gobernutik e, jixagiraz sustarratsan Leon. Arratsa Leon. Beraz, e, irigintza plana berrikusi nahi duzu eta bozkatua da, beraz berriko, berrikusiko da Endaiako udal gobernutik eta hain justu jixage zergaitik aldatu behar da. Zer du txarra edo e, batzite salaberrik indarrean jarri zuen irigintza planak? Ez da lehenko erigintzat txarra izatea, galera, guretzat ez da hori baizik eta dokumento hori bizirik dago eta dokumento hori alatzen da, alatu behar da, uh, gauzak alatzen direlako. Zer da, zer da pelu bat da, uh, egi baten antolaketa eta momentu batean egiten denean badakigu adibidez leflo uh, ondartzan diren uh, etxeoiek direla osasun zentro bat eta egun batean zentro hori isten da. Eta egote nahi txita urtez eta urteak eta urteak, eta horrean zer egiten da. Hor mantentzen da osasun zona bat bezala, bai, hala ez, eta momentu bat jan, galera dago. Ad, besta dibide bat, uh, puertoan, uh, tribor da hon lekuan, tribor nahi du bere, bere lokala handitu gauko pelu ezin du. Gauzak aldatu berdina, zenta triborek enpresabada en nahi du handatu, hoi lan postu nahi ditu ireki, eta irekitzeko lan postoiek berdu lekua. Lekua izaiteko berdu eraiki, eraikitzeko berdu baimena, baimena izaiteko pelua aldatu berda. Beraz, huain dela amar bat urte, triboret hori denean, pelua horazen eta Ongi zen, gaur egun triborek baditu beste beharak, eta orduan, hemen berzaio behar dituen lokalak. Bi esemplu horiekin ikusten da gauzak, egibatean aldatzen direla. Eta, eta beste elementu bat ekaji da ere, zonbait biztanle izango diren endailean, hemendik ama, ama bost, obai urte, uh, ba iduriz, uh, kostalde osoan, eto jiko dira miliaka jende bizitzean, kostalden osoan, eta eta kostale zabalean. Adibidez uste dut, zenperen pentsatzen dute iru mila, laulaun mila persona eto dira bizitzea, hemendik dik ama jokte. Ba, endaian, aglomerazioiko tik, sifjeak izateen dute, endaian izango dira beste bederatzi mila persona gehiago. Endaia, hemendik dik o, ama pasako da, ogoeita bos mila biztan lehari. Gaujegun mm -hmm. mila dira. Hori kontuan ez badartzen, ba, arazoak izango dira, zenta jendeak nahi duen nahi erat etozi, eta kostale osoan etozi. Ordoan, peru bat, ez da gaizki zaitea, aspektu bat zuetan, norski gaizki egine da, baina hori beste best detaile bat dira, uh, baina peru guztiek bat dituzte detaile bat zuet ikusteko, eh? uh, ez bakarriken nahiakoa, baina ondo egin da, la gaizki egine, hemen hori zonbait urte dokumento hori behiz begiratu behar da. 2018arren urteko udalauteeskundeak eh kotxe zenarroke galdu zituen eta batite ez ala e, irabazi zituen eta erraten zen endaiarrek e, etzutela kotxe zenarro bostatu anjustu endaian e, promotorea initzeri ateaideki zielako eta etxeak e, lekoa hitzetan eraikitzen hasi zirelako kontzientezasarete egoera horreta ez edo bai, hori asko ez ezana, ezana izan da baina Zalabergik uh, egin zuen uh, peluarekin ez ditu gauzan dirik aldatu, eh? Adibidez, hartoko uh, dut zubietako, esemplua, uh, entre puentez. Ze aldaketa dago zalabergiren uh, uh, permisoarekin? Uh, Kochezen jok sinatu zuena, eta zalabergik sinatu dunaren artean, larroai zentimetro, dira, despedit, uh, diferentzia. Zalabergikoa larroai gutxiago ditu, besterik ezer. Zergaitik, ez zindelako aldatu egizentruak konzentratuko dira. Etxeak ejakiko dira egizentruetan. Hori legez. Ez du hori erabakitzen. Ez salabergik, ez ez enarrok. Legez egizentruak konzentratuko dira. Emen dikurtetan. Eta endaian gehiago, zenta ez dago, zentrurik, eh, basic, mm. <laughs> endaian. Ez dago leku hamdirik endaian. Baina egizentruetan bat dago lege bat, erraten duena, la konzentrazion de zantrebil, eta hori gertatuko da leku guzietan. Eta gehiango bat izaitua, alabestea, bertin izanen da, etxe txipi batzuk saltzen badira zentruan, eraikiko dira, ba, pisu bat gehiago edo epibi pisu gehiagoko etxe berri batzuk. Hora da, zer gaitik, etortzen da, ketortzen denako honat bizitzia. Orduan, da eh uh, dela e bat urteko eji txipila uh, ametan uh, euki baina endaia altatu da bai saraberri uh, etorri denian hemen parean zeuen sotua eta nahi zuten mantendu nahi zuten mantendu nahi zuten mantendu eta nunda go sotua bota dute senta sotua usteldua zen eta aldatu berzen. zen badago ametxa eta badago ejealidade bat mm -hmm. eta ejealidadean Egiak aldatzen dira, jendeak etortzen da bizitzean, ni txikitan <laughs> barakien e, e, somen duran pogea, jazen horako bide bat, e, bazien leku batzuk... Bai, bai, bueno, segiko dugu ametsetan, ni txikitan nintzela bezalako handaiaren, taz ametsa egiten, edo edo preparatzen dugu kaurko egoera eta biarko egoera. Erranduzu urte gutxibarro, ogeita, bost mila pertsona biziko direla endaian, eta gauza bat da bizitzea. Eta beste bada bizitza egitea, ez? Nolako endaia irudikatzen duzu 10 eh, urte barru? Abi, hori da pelua. Hori da hori da mantentzea aktibitate zona bat uh, emen, uh, bicitzeko zona bat uh, beste lekuan, osasun zona bat beste lekuat eta bajeta bat, kirol egiteko zona bat besteleko. Hori da pelua. Sent badakigu, gausa kalatuko direla. Eta ez, ez da da 25.000ko erji baten jaikitzea da. Uh, a macha miliatik o eta posmillera pasatzea eta hori ez da jesa zentabideak ez ditugu guk egiten beriak egin aiktira batzutan pizkatiriki posible baina gau zainitz ezin dira mugitu eta hor kokatu berkira dena kal alba dugu baina gero dago uh, sirkulasioren arasoa parkingeko arasoa uh, piscina bat pisina, egin izan da 18000 bistaelentzat gaur egun 16000 gira ez da aski Uh, zer egin behar da hamasen miliako opizina bat edo haitabos miliako opizina bat eta haitabos miliako opizina bat egiten bada nolako opizina egingo dugu, nun eta zediruarekin eta ba hori da pelua eta oie, gauza horiek pentsatu bertira entzinetik eta nik pristek, tristek ikusten dut azken konseliuan Opozizioa, boskatu dugu, bai peluen aldaketan, eta hor asko aserretu dira eta gafreinitzen dute. Baina boskatu dugu ere, eh, erri zentroko eh, analiziz bat egitea, eh, begiratzeko zer gertatuko den erri zentroan. Hor, opozizioa ez du hitzik ezan. Boskatu dugu, zantre dapio ekonomik bat, montatzea endaian, opozizioa ez du... Itzik egin. Bozkatu dugu pizinaren e, e, analiziz bat egitea, jakiteko zetresna behar zen, ez dute itzik egin. E, e, Gauz dute egi bat, eta hor ez dira entzun, bakarrik entzun da, ba, guain dela, mach urte, dituzte ez da gitzen etxe, eta ba, bai. Eta e, realitatea da, etxeak beharko direla, E a da jendeak etojiko dei eta ejealida da proiektu eguneroko proiektu guztiak elkarrekin elkarekin montatuko ditugula bai ere oposizioarekinen ehiak baldin baditu. Eta hain justu e, gaur jakin dugu, hendaileko e, imagen imagenen hereri etxearen egoera gurutze gorrik e, saldu egin nahi du eta eraikina zein lurre moaren e, jabetza badu, Gaur egun osaunginttzari e, lotutako terreno bat da, Baina e, pelioa edo hirigintza plana berrikusiko denez, aipatzen omen da lursai hori e, eraikigarria bilakatuko dela eta gurutze gorrik ba, promotoreei biziki garesti saltzen alko dietela eta antzadenez ere ba promotoreainitz aei joka dauden daian. Bai. Uh... Promotorak ahazoi dute, terren hori, eh, endaiako edegenetek bat eh, da, eta promotorak eto dira hori siur. Baina gaur egun etorzen dira ele leflo eh, ikustea, aldai eto jida initzetan erikoetxan, eta aldai sinatzeko prest zen eh, zelabe jirekin. Eh? Guk eritxigarrenian eh, erikoetxean dokumento egina zen. Eh, baina, hori ere, eh, guk ez sinatu, eta ez dugu sinatuko, baina dokumentu hori alatu da, Hasieran uh, aldaek Leflorenzon hortan naizuen egin hotel bat, uh, adineko jendentzat jesidentzia bat eta gero jesidentzia e saltzeko apartamendu batzuk eta eta beste ik ez. Beste gutxi. Eta hori or, zen lehen proiektuan. Bez, beraz bazen osasun edo sozial mailan adineko jendaren erjezindenzi Ideia hori, pixka bitxia, zenta sozial maian ez dakit, sozial uh, proiektu bat uh, izango zen, ala privatu uh, diruzko proiektu uh, hondi bat, baina ba, hola da. Baina gaur egun, adineko jenderen proiektu hori, desagertu da proiektutik. Bakarrik dira, hotelat, haitxeak. Zinatu uh -huh. uh, behar uh, da? Lehen zen, osasun zona bat, Eta bihurtuko bihurtu da hotel eta jese... Ba ez dugu siniatu, ez dugu pe... berak nahi du ferneu revizion, pelu piskat aldatu, euh, modifikazion, guheran dugu modifikazion ez, eginen dugu revizion, analizatuko dugu, horrok horki, peluren aferra ez zuri baimena bat emateko piskat aldatu zona hortan, baina zara berrik sinatzeko prest zeuen, eh? dokumentuak ordira, Gauzak aldatu dira, sei hilabetetan, aldaiek aldatu be du bere proiektua hori da Eta aldaiek etorri denean leflo ikustea, ezekien, justu hor goian, beste terreno ja salgai izan entzela behar bada, kroajuz eta nimagenan ena. Beraz, aldaia ere behar bada proiektua alda, aldatzen da. Alda, edo beste promotore bai, baina nugu hortan horretan nahi dugu. Uh, lan postuak manden, mantendu, eta nahi dugu uh, aktibidade osasun mailan, edo mundu guntako aktibidadea hori mantendu. Oda, guk ez dugu edo zen gauza sinatuko. Eta, koaxuz nahi badu saldu, <laughs> pentsatu beharko du, ze uzten ustendun uh, osasun proiektu bati, beste naz, ezingo du, bueno, saldu bai, baina ezingo du ezer erraiki gainean. Zenta, zer gertatzen da gaur egun uflo, zer horak dira jabe, nahi dute saldu, eta promotore bat nahi erosi, egin dezatela, egin dezatela, Alda, nahi badu erosi, erosi dezala, baina gero ez du berak sinesten ditun gauzak eginen. Uh -huh. Horten, momentuko ez du era, erosi nahi terrenoak eta xerorak ez dute te hori saldu, baina gu ez dugu edo zen gauzak egiten utziko. Uh -huh. Aipatu zinuten ere udalkontxeiloan e, irigintza planaren bermoldaketa, parte hartzailea izatean nahiko zenuketela, eta jain nola sustatuko edo nola bultzatuko duzu jendea implikatzea endaia eraikitze berri horretan? Hori beti, beti ideia zaila da, ideia hona da jendeari jendea gomitatzea, baina nazken finean, Egiten da, liburu bat ireki errikoetxean, eta nahi duna konsultatzea etorri, eta etortzen dira hoaita uh, bak eta eta eta da erikia izanen dela. Ezanen da, dela. Ba. Guztaiatuko gira irekiago egitea, eta eta ateliezitu aienekin, eta hor eramango ditugu uh, dokumentuak, zentate bateak izango dira, auzo guztietan, hor uh, saiatuko gira irek, irekitzea, eta bilatzen ari girea, ari girea formula guztiak, irikiago izaiteko. Zenta bestena, zetortzen dira oietamak, oietatik oieta bi begiratzen dute bere etxe ondoan zer gertatuko den, zenta naiako proiektua ez da oso importantea, baina nire etxean egingo den gauza hori bai dut e, begiratzen, horak gertatzen da, eta beste amak bat, etortzen dira biskant militante tamte gisa, iraiteko, espekulazio galditu behar dela, eta Etxe sozial gehiago egin bergirela. Hortikat joan bergira, debatea irikiago ezan bergira, eta saiatuko gira. Hauzo, hauzo, eramaitea debate hori, zenta hor badago etorkizunaren benetako proiektu bat. Baina endaiarek, ezaile e, e, gezurrekin eto giber, endaiare aldatuko da, heldu uh -huh. diren urteetan, eta begiratu dugu nola elkarrekin aldatuko dugun. Baina etxe sozialak eginen dituzue. Etxe sozialak egin nahi ditugu, biztanda, eta gure errikoetxean, eh, eh, eh ,eh kotxek ezen ajo joan zen ean errikoetxetik Zalabergira utzi zituen laureun uh, edo bosteun proiektu, Zalabergik inauguratu ditun proiektuak ziren antzineko uh, gehiangoarenak. Zalabergik eh, uste dut eh, egin ditula hoei bat, uh -huh. eh, bere, bere urteetan ez gehiago, eh. beste guztiak uh, ezen ajo kutsi zituen prest edo, edo prest, uh, kasik prest, uh, guk iristen gira errikoetxean, prest gutxi dira, eh? oso gutxi dira, ez dago terrenorik, eta gukari gira lan egiten bai hemen zubietan er, subietan entrepuentes ekin berbada proiektu ondibat egitea, bai beste proiektu, etxe sozialak bai, baina uh, terreno gutxi ditugu, obligazione ondiak ditugu, uh, eta gure, gure, gure proiektua orta da, o biztan da. Ba, Hixagira, susta, mila eskerta, beste bat arte. Mila eskertsuri.